Люди у селі не лукаві. Поставали та й дивляться. Волосся в неї від матері. Та усе життя мучилася. І голова ввища зболіла, а врізати косу не посміла. І баба Федора до старості носила на голові копицю. Цього вечора Марта заснула рано і приснилася їй молодість. Мов би попрала свої сорочки з вишивками і прошвою. Розвішала у дворі, а вони тріпотять проти сонця аж гудуть. Мамо, думала у вісні, простіть, що не забрала цей посах. Дурна була. Мати пошила їй до весілля п'ятнадцять сорочок, склала в маленьку скриню і подарувала. А вона вийшла заміж у місто і полотняних сорочок соромилась. Пізніше, пізніше заберу. І не забирала. Тепер сорочки у вісні розвивалися біля неї, аж гуготіли, Рвали вірівку, і вона щаслива стояла біля них, і їй сонній здавалося, що усе життя ще попереду. Прокинулася від дужого стуку в двері і злякалася. Який сьогодні день, Боже, праведний, подумала вона. І що там стряслося в світі, що так добивається? Може, війна? Узяла рушницю і вийшла в сіне. «Хто там? Пусти переночувати, добра людина!» «З базару йдем, заблукали!» Вона скинула мерзлу защіпку і побачила за порогом чоловіка з конем. Вуса і шапка укрилися памороззю. Кінь стояв, похнюпивши голову, наче просив милостиню. Вона накинула хустку і відчинила сарай. Коли ж пустили чоловіка у хату, то вжахнулися. Одна щока була у нього... У шрамах так понівечена, що моторошно дивитись. «Та покладити свою гармату, всміхнувся він. «Я не кусаюсь. Вона показала йому на диван в хатині, а сама знову полізла на піч, поклавши поруч рушницю. Той тільки до подушки так і засопів. Її Стас теж засинав швидко. «Що він тепер робить, її нещасний чоловік?» Прожили вдвох 23 роки, все одне одному забували і прощали. Його випивки, хваляння, розкидання сорочок і шкарпеток, її вічно підгорілі пиріжки, її безкінечні флірти. Кого вона шукала в цьому житті? Кого увесь час виглядала? Звісно, справжнього чоловіка, сильного, владного, а не фотографа, який вічно на підпитку. Одного тільки він не міг їй простити. У них не було дітей. Вона не народила йому сина. І те ненароджене хлоп'я ввижалося йому щоночі, кликало його і тулилося до нього. Часом Стас напивався і діймав її за бездітність. Хапав з-за коси і бив головою об стіну. Тоді вона залишала міську квартиру з усіма отими вазочками, Матеріяними букетиками їхала в село, у пусту материну хату, обмітала паутину, рубала дрова, позичала у сусідів картоплі. Вона любила Стаса, і Стас без неї не міг, мав би вже і змиритись. А ті її флірти, яка жінка не мріє про лицаря, хоча б інколи. Та де ті лицарі, Боже праведний? Марта підібгала подушку і зітхнула. Раптом той обізвався. «Що, не спиш? Та не бійся, ти мене чуєш. Що не бійся? Заплентався серед ночі. Трохи вікон не повибивав. Так холод же загнав, а у тебе одніє і ще не ніч. Що, мабуть, і восьми немає. Це ж грудень. Добре спив вже. Я дуже чутлива. І рушниця поруч». «Ти така дивна, не селянка, зразу видно. Я б тебе з такими косами, знаєш, як любив. Мене є кому любить, ясно? Або спи, або вшивайся». Запала мовчанка. За її хатою починалися ліси болото. Там часом вили вовки. Тоді закутувалася ковдрою з головою і намагалася думати про молодість. Навіщо вона його впустила? Може, якийсь бродяга або зек? Мало їх зараз на волі? Пожаліла коня. З якого ти року? Несива, значить молода ще? Як тебе звати? А де твій чоловік? Чого ви не разом? Усе знатимеш, швидко постарієш, спи. Не серця. Мені погуманіть хочеться, і ти не спиш. У тебе є рушниця. Яка в тебе хата, наче на краю світу? Я тут навколо пролізків конвалій насадив. Ти проліски любиш? Моя любила проліски До минулого року любила. Тепер її нема. І я ще й досі не знаю, як тепер жити. Жили, сварилися, часто і биться, щіпались. А тепер її нема. Я ладен розгрібати землю і забрати її звідти. Він говорив і говорив тихо, стривожено, з надривом. Запитав, ти спиш? не відповіла навмисне змовчала і трохи згодом заснула. Тепер уві сні жаліла стаса. Вона шукала його по місту, вдома, в ательє і ніде не знаходила. Кликала і все марно. Прокинулася, коли вже минуло за північ. Чужий лежав біля неї і гладив її коси. Схопилась, мов ошпарена. Чого ти? спитав шепотом. «Ніхто ж не дізнається». Рвонула рушницю, але руки в нього були, мов, залізо. Вона обімліла от його сили.